У тебе воші. Тільки нікому не кажи, благала Сонька. Боже, що ж робити? Нечуючи доньки, міркувала в голос Ирина. Доведеться, мабуть, волосся обрізати. Чим же їх виводять? Кого запитати? Увечері сонці намастили волосся чимось смердючим, накрили голову розірваним целофановим пакетом. Потім, після ретельного промивання, мама визбирувала на газету маленьке, відразливе вошене насіння а Сонька бредливо за цим спостерігала. Наступного дня до них зайшла сусідка Гладуха, мама трьох дівчат-погодків, середня з яких була ровесницею Соньки. Сусідка позичила міксер і, проходячи повз Соньку, зазирнула її волосся. «Бачиш, – сказала сонченій мамі, – все гаразд. Ще раз дам, як треба буде. Засіб пречудовий. І де ти, дитина, то й доти набралася?» Одинадцятирічна дівчинка миттєво здогадалася, що мама просила поради в більш досвідченої сусідки. І, мабуть, знала напевно, що та теж мала таку проблему зі своїми дітьми. Знайшла тоді мамі виправдання. Але, попри все, у самісіньке серце вразило її відкриття. Вона просила маму нікому не розповідати про її ганьбу. Але сусідка, чужа тітка, мама її дворових подружок, так просто, між іншим, Продемонструвала свою обізнаність у такій важливій справі. Про те, що давня історія засіла сонці у пам'яті, Ірина ніколи б і не здогадалася, якби через кілька років та їй сама про це не розповіла. Сонько, я вже усвідомила свою помилку. Скільки ще будеш мені про це нагадувати? Я ж не починаю нудіти, чому ти знову не попрасувала білизну, хоча підстави є. Ти ж сама. Своїм дівчатам казала, що не прасуєш, коли не маєш бажання, І спокійно лягаєш спати, коли в кімнаті височить гора непрасованих лахів. А потім, коли маєш настрій, вернеш гори за годину. І в мене так само. Чому ми маємо бути як всі? Людина керує побутом, а не побут людиною. Не пам'ятаю, аби я таке казала. Про побут і людину? Не пам'ятаю, аби я таке казала. Про побут і людину – це мій вислів – але зміст такий самий. А що ви з Луїзою про яблуко перешіптувалися? Про це дерев'яне, що на полицці. Скажу тільки тіні, пари з вуст. Мене достатньо просто попередити. Я своїх не здаю. То що воно, потаємні бажання виконує? Луїза. Казино два. Кінь знову засів у казино. Другий день не бачив світу Божого. Не відчував голоду і часу. Лише пив, хмелів і чим далі, тим більше входив ураж. Уже виграв майже 50 тисяч, але не міг зупинитися, гроші самі йшли до рук. Отямившись від новини, Луїза пішла в наступ. У глибині душі вона навіть чекала рецидиву. Яка ж то хвороба без рецидиву була готова до нього. Вирушила у ненависне місце із гладко зачесаним у низький вузол волоссям у діловому костюмі без жодних прикрас. «Синя панчоха та годі. Обслуговуючий персонал був з іншої зміни, жодного знайомого обличчя. Перед входом мовчки показала охороні паспорт, зайшла всередину. Там було занадто тепло, і, скинувши жакет, з лінивою грацією кішки рушила до знайомого столу. Спину коня вона узнала здалеку. По дорозі, які люди, зустрілися поглядом з власником мережі швидкого харчування «Смаколики». Учора вони обговорювали умови спонсорства телепрограми. А зараз він здивовано не зводив очей з Луїзи, та надпису на її топі. Лисий чоловік, що сидів з ним поруч теж. Вона усміхнулася у їхній бік, не зрозуміла кому конкретно, і наблизившись до коня, сперлась на його спину, поклавши руки на широкі плечі. Він озирнувся, побачив Луїзу, і його обличчя розпливлося в широкій посмішці. Був у весело-нервовому настрої, його ледь не трусило від піднесення. Стосики фішок висучили біля його ліктя. Але очі червоні, обличчя сіре. Вона відступила на крок, і він побачив яскравий надпис. На чорному тлі Луїзиного топу била по очах аплікація сквітчастого шоку.